що й він засне повік, якщо не втече з проклятого лісу, і вже з'являється в нього така думка, та згадує він, що десь тут має бути його наречена, адже він ще не знайшов стріли. Треба відшукати її, бо сором повертатися з пустими руками. На шляху трапляється йому мухатка на курячій лапці, а в ній баба Яга. «Така як я?» Міється баба, і вогняний клубочок теж здригається, ніби вторить бабиному сміхові. «Дуже гарно розповідаєш, синку. Говори, говори!» Баба Яга оповідає лицареві, що той край зачарований чорним чоклуном. У палаці посеред лісу лежить царівна, яка спить уже багато віків. Вона не захотіла стати дружиною чоклуна, і він так жорстоко помстився їй. Ніхто не може визволити царівну та її царство від злих чар, лише суджений для неї долею, який не побоїться зустрітися в бою віч навіч з ворогом. Лицар поривається вперед, та баба зупиняє його. Завжди не так просто. Ти теж людина і заснеш, як тільки уступиш до палацу. Скажи, чи не побоїшся умерти в цій своїй подобі, щоб воскреснути у вічній невразливій? Не побоюйся. Веде його баба Яга до Вогненного озера. Наказує стрибати в полум'яну воду. Стрибнув юний лицар у озеро. Пірнув у полум'я. виринув прекрасним і сильним. Попрощався з бабою Ягою. Подякував їй за поміч велику. Дістався до палацу. Бачить, люди стоять, лежать, хто де, і всі сплять. А у палаці на кришталевому підвищенні царівна, Білолиця чорноброва, А на голові у неї віночок з квіток, І руса коса спадає на груди, І вбрана та красуня у сукню вишиту, А візерунки на ній такі, ніби живі. Глядь, а біля царівни стила стримить, Та, яку лицар послав у широкий світ. Зрадів юнак, ось де його суджена, «Кращий в цілім світі не знайдеш!» Та припинив шлях лицареві чорний чаклун, Намірився вбити, а чи приспати героя. Не побоявся юнак, схопив стрілу, Поклав на тятиву, натягнув. Задзвеніла стріла загартована, Впав лютий ворог. Підійшов лицар до царівни і поцілував її. І одразу воскреслався довкола, Дерева, звірі, хмаринки, вогонь, і встала царівна, побачила свого судженого, зраділа. Замовк Славко. Очі у баби усміхнені, а біля вуст скорботна зморшка. Вона слухає казку тривожно, насторожено, тихо на коліні в неї блакитний клубочок. Саме цієї казки ми ждали від тебе, хлопчику, мовила баба. Ти той, кого ми чекали? Не збагну. Я ж казала завжди. Май терпіння. Клобочок стрибнув з бабиного коліна, майнув над головою Славка, торкнувся його скроні. Він одсахнувся, відчувши гарячий дотик. Баба усміхнулася. То Нанті дякую тобі. Дуже гарна казка. А тепер пора, тобі вже треба йти додому. Злипалися повіки, а так би лягти на зелене килим і заснути. Хороше, затишно. Вогняний клубочок ліг би поруч і муркотів колискову пісеньку. «Прощавай, хлопчику», — мовила баба. «Дякую тобі за казку». Вона схилилася над Славком, поклала сухоруку на його чоло. «Заплющ очі!» Він покірно виконав її веління. Щось зашуміло, дихнуло холодом, Десь загавкали собаки, Славко розплющив очі і здивувався. Перед ним бовванів тин, перелас великі голови соняшників на городі, у темному небі хиталися верхів'я дерев, а трохи далі сяли вікна дідової хати, лісової сторожки. З хати долинав гомін від повітки привітно повискував герой. Як же це? За одну мить його принесло з чортової долини аж до села, а може, привиділося і нічого не було, обмарло, поводило його по карані. Розповісти Максиму Івановичу.